Рогніда у змові із Свеном. Поробі закричали в один голос Сулятич і Стенята, зриваючись із місця. Тільки Олешич стояв мовчки, а там відвернувся до ікони Богоматері. Воєвода узяв скута довгий варяйський меч у дорогій оправі та наклав на голову золотистий кінчастий шолом. Іменем Вітязя і владою воєводи наказує тобі, все, Володе Сулятичу, вирушити негайно на дідів потік і стати по правому боці на сто сажнів від шляху. Ти, Юрій Стенято, вийдеш зараз за ним і станеш ліворуч у такій самій віддалі. За вами підуть вози. Але ж, воєводу не витерпів стеняти, це ж очевидна загибі для тебе. Не твоє діло. Якщо я не з'явлюся до полудня, то це значить, що я загинув. І вийдіть тоді, чим дуже Київ під руку путяти. Якщо весь Київ в руках Свена, то поверніть на захід у Червенські городи. Звідтіля прийде Мстислав, йому принесете повинну. З Богом. Хмарний ранок уставав десь із-за лісів, коли піші ратники позбиралися з усієї границі і вирушили шляхом у Київ. За ними для оборони їхали кінні-гридні, на чолі яких ступав Олешич. Суляти чи стеняти їх дружини та обозу не було вже видко. Відділи Олешича мали стримати всю погоню. Зразу здавалося, що печеніги або не мають відваги нападати вступним боєм на дружину, або взагалі ще не знають, що вона покинула стан. Тому воєвода раз у раз підсилав вістунів до піших ратників, щоб поспішали і по змозі дійшли до дідового потока ще перед набігом орди. Недовго мовчав ліс. Ось надбіг строк і звістив, що на шляху за ними показуються поодинокі їстці. Олешич спинив коня і велів дружині поспішити. Чвалом понеслося поряд 600 їстів уся його сила. З останньої сотні взяв воєвода 10 гриднів та засів із ними у густих кущах горобини та бузини то під коней затихав у віддалі, коли на шляху показалися кільканадцять вершників у баранічих тулупах з довгими списами та арканами. Вони ступали обережно, пильно розглядаючись на боки, бо тут, у тісноті лісу, печеніги почували себе незручно. Ні де розігнатися, ні ускочити в пору, ні кинути арканом. Коли невеликий гурток ворогів залишився позаду, воєвода шепнув «Беріть задніх». Заспівали тятиви, засустіли стріли, і вісьмох печенігів полетіло з хони. Наче вовки на отару введь кинулися гридні на печенігів, які не встигли навіть видобути луків або наставити спасів. Кілька ударів мечем, і всі погані лягли головами на шляху. Слава Богу, маємо відпочинок. Їдьмо ж за своїми. Швалом їдучи дігнали своїх. Войвода, в міру того, як дружина наближалася до Галявини, розставляв по дорозі засідки по 20 гриднів, щоб знищити розвідку ворога. Він знав, що Печеніги не підуть у ліси без розвідки і надіявся таким чином стримати їх у дорозі. І справді, засідки верталися одна по одній до гурту і кожна з них залишала після себе вбитих. Та Олешич помилявся в дечому. Печеніги, як степовики, збагнули дуже швидко, що по тому боці не мав вже вартових, та що Олешич ладиться до відвороту, а не до нападу. Якби ладився до наступу, то певно, не стягав би варт, тільки б намагався б відвернути увагу противника нічними набігами, вогневими знаками, криками та гамором. Тимто вже на світанку хани з'їхалися і рішили зробити загальний наступ на стану лежача. З ним криком, свистом та тупотом під звук буйволючих рогів 10 тисяч косороких вершників кинулися в ріку, яка аж виступила з берегів під напором валки коней та людей. Вони йшли валом, бо бажали масою та гамором ослабити враження граду стріл і ратищ. Але, о диво, розбурхана каламутна хвиля викинула на берег масу людей та коней, але ні одна стріла не бзикнула в повітрі, ні одне ратище не прошуміло, ні один кінь не заіржав. Коли величезна юрба вершників звалилася на табір руської дружини, він був пустій жінки. Хани зрозуміли вмить, що Олешуч... Покинув стан і подався кудись з усім військом, а як так, то й нічого було вже боятися тут засідки. Вони негайно порозсилали розвідників в ліс, а за той час зібрали всі ватаги докупи і рушили головним шляхом на Київ. Засідка Олешича спинила їх чимало в дорозі, бо вони не знали зовсім намірів полян і не розуміли причини відступу. Тому, як тільки вийшли на велике узлісся, начальник хан Азга Відділив тротисячну ватагу від головної орди та наказав обійти узлісся лісом. Ватага пішла боками через молодняк, який закривав вже береги від лісної левади. Як звичайно, молодняк цей був куди густіший від старого лісу, їй нелегко було йти по ньому. За той час Азга доїздив уже до верху, що розділяв леваду на дві половини. В одному південному вибалку лежало село, а північна сторона доходила до Діброви, де ховалися піші Кінних хвитко було ще на шляху. Один голос заврищало сім тисяч грудей, і вмить, розтягнувшись у півмісяць, орда з диким ревом пігнала за ворогом. Азгахан дав наказ за одним махом знищити кінну ватаву. Він відразу зрозумів, що значить відступ Олешича. Йому не ставало сил на довшу під'їздову боротьбу з печенігами і тому вислав піших ратників наперед, а сам з комонниками закривав відступ. У чистому полі піхотинець не міг дорівняти степовикові, зате в тісноті лісу печеніг вершник був тільки безпомічною дитиною проти пішого полянича. А згахан розумів добре, що пішої раті уже не здогонить, то надіявся, що кінне гриднів розтрошить уже самою вагою своїх людей та коней.